الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا ذاهب الى فضل الله جل شانه اذن اسم الصلاه والسلام لقدنيك الله وبستانك محمد صلى الله عليه وسلم يا جزء اشني الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ovi koji vjerujete, bojite sa Allah, Čar lašanuhu, istinskom bogobojaznošću i da umirati osim kao pravi muslimani. Allah, subhanahu wa molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braćo, večera su Allahu Allah, subhanahu wa ta'ala, pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem, sa našim druženjem, sa surom Al-Kahf, sa tačnije četvrtim predavanjem. I molimo Allah, wa da ova naša druženja učini da budu na vagi naših dobrih dijela na sudnjem danu. I da bude od stvari koji će nam koristiti na sudnjem danu i da bude od druženja i podpomaganja na dobru, dobročinstvu i takvaluku. U našim prošlim predavanjima počeli smo da tumačimo suru Al-Kahf gdje smo tumačili prvi nekoliko ajeta i zadnji kuranski ajet koji smo tumačili iz ove kuranske sure jeste ajet ili tačnije dva ajeta u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o suštini ovoga dunjaluka a to je kada kaže Inna ja ma al al mi smo sve na ovom dunjaluku, na ovom svijetu, učinili ukrasom, učinili zinetom, kako bi vas iskušali, koji će od vas bolja dijela raditi. wa inna A potom ćemo taj dunjaluk, ono što vidite, taj ukras, učiniti jednom golemom ledinom. To jeste, dali smo da bude ukras, kako bi Allah Đerlašanu iskušao čovjeka. Hoće li se odati uživanju sa tim ukrasima ili će biti od oni koji su pokorni i odani Allahu subhanahu wa ta'ala. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže i nam do znanja da se ono što je lijepo na ovom dunjaluku i sve što vidimo od tih ukrasa ne znamo da je to prolazno. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže a zatim ćemo sve što vidite na ovom dunjaluku sve ćemo učiniti jednom golemom ledinom. To jeste kada to uništimo Ništa od tih ukrasa na ovom dunjaluku neće ostati. I zato pogledajte sad, sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dao na ovom dunjaluku, od ljepote, dao je kako bi te stvari uputile čovjeka Allahum subhanahu wa ta'ala. zato čovjek kada gleda ovu ljepotu, kada gleda prirodu, kada gleda ljepotu Allahum subhanahu wa ta'ala stvaranje, toga sve trebalo bi da ga uputi Allahum subhanahu wa ta'ala. Međutim, ni u komu slučaju, da čovjeka odvuće od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se čovjek preda svojim strastima, da bude od onih koji griješe i tako dalje. I zato kaže šeši šalqiti, da mu se Allah smiluje, jedan od velikih komentatora Kur'ana iz prošloh stoljeća, kaže da je ovaj kur'anski ajet, to jest riječ Allah subhanahu wa ta'ala, kada Allah subhanahu kaže, a potom ćemo sve to učinti golem ovladinom, kaže da je ovaj kur'anski ajet, da je to jedan od najvećih opominjača. Da ovaj Kur'anski ajed od najvećih opominjača koji opominju na opasnost slijedjenja strasti i davanja prednosti prolaznom nadvječnim. Ovaj Kur'anski ajed kaže da je to jedan od najvećih opominjača. A to jeste kada se čovjek sjet, sjeti da će Allah sve što je na ovom dunjaluku uništiti. Ko što kaže Allah wa u suri Yunus ka'allam tagna bil ams, kaže, kada dođe naša odredba, kaže, to ćemo uništiti u jednom trenutku, kaže, kao da jučer uopšte nije postao, kao da jučer uopšte nije postao. I zato da se više ne zadržavamo, u prošlom predavanju smo spomenuli nekoliko hadisa Allahog poslanika u kojima smo vidjeli kako nam Allahu po sallallahu alaihi wa sallam opisiva ovaj dunjaluk i kako vjernik ovaj dunjalu treba da smati i kako treba da, da ga razumije. Međutim, draga vrata, ja bih želio samo ovdje još malo da se zadržimo na ovom kur'anskom izrazu gdje Allah jala šanuhu kaže da je sve što je na zemlji učinio ukrasom da bi nas iskušao koji će od nas činiti ahsenu amela. Koji će od nas činiti bolja I ljepša djela. Allah nije rekao koji će od vas činiti djela. Nego Allah nije rekao nam ovdje. To je znači sada ljepota kuranskog izraza. To je sada preciznost kuranskog izraza. Allah nije rekao nam kaže ahsanu amela. Koji će činiti ljepša djela. Što znači da djela koja čovjek čini mogu biti ručna. Da Allah nije rekao nam Znači, ne samo ružna u smislu kada čovjek radi grijehe, nego ponekad čovjek može činiti nešto, misli da je to od ibadeta, međutim, to nije ibadet. I zato nam Allah zalašanuhu ovdje spominje ta izraz ahsanu amela, najljepša djela, kako bi mi kada to čujemo, kako bi dobro otvorili svoje uše i kako bi se zainteresovali da vidimo što su to najljepša djela. Jer kada ti se nešto kaže da je nešto lijepo, Znači čovjek posljedno obrati pažnju. Kad se kaže da je to najljepše, kad se kaže da je to najbolje, kod tebe se pojavi doza interesovanja da vidiš još više, da čuješ još bolje šta je to nešto što je lijepo ili da kažemo što je to najbolje. Jer tako nam Allah subhanahu wa ta'ala u ovom koranskom majtu, kao i u drugom koranskom majtu, u suru mulk kaže da bi nas iskušao koji će od nas raditi ljepša djela. I zato islamski učenjaci kada su govorili o dijelima, o koja su primljena, dijela koja će biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala, spomenuli su, normalno uzimajući dokaze iz Kur'ana i Sunnata, spomenuli su uslove dijela. Koji uslovi moraju da se nađu kod čovjekovog dijela, kako bi to dijelo bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je prvi uslov da čovjek to radi sa imanom. Da bi dijelo neko bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, prvi je uslov da onaj da sahibia tog djela, da vlasnik tog djela, onaj koji čini to djelo, da on bude šta? Da bude čovjek sa imanom, da bude čovjek mubin. Jer Allah subhanahu wa ta'ala od nevjernika ne prijma njihova djela. Allah subhanahu wa ta'ala od nevjernika ne prijma njihova djela. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Furqan وقدimna ila ma aminu min amalin, faja'alna hu heba'an manfura. Kaže, mi ćemo pristupiti onome, što su oni radili, to jeste nevjernici od dijela i to ćemo pretvoriti u prah i pepel. To ćemo pretvoriti u prah i pepel. Međutim, danas da Allah Jalašanu sačuva ljudi, muslimani kažu da i nevijenik kako učini dobro dijelo, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala zato nagraditi na ahiratu, da će mu Allah subhanahu wa ta'ala zato dati nagradu jer on čini dobro, tako da dalje. Draga braćo, da bi dijelo bilo primjeno, prva stvar je da čovjek bude sa imanom. سبحان الله سبحانه وتعالى اصبرت الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اصبرت يا صون بوسانيك الله عليه وسلم كاجم لا ان اشركت عملك كاجي كدابتي شرك اصبرت الله عليه وسلم كاجي كدابتي اوچينيو الله عليه وسلم شرك Znači prvi uslov koji mora da se nađe ko čovjeka jeste da čovjek bude muqnin. Druga stvar jeste da čovjek to dijelo uradi iskreno Allah subhanahu wa ta'ala radi. I draga preću, stvari hlasa, stvar iskrenosti je nešto zašto su islamski učenjaci rekli da je najteže. Da je najteže ostvariti ko dijela. Jer pogledajte, mi svi hvala Allah subhanahu wa ta'ala radimo dijela. I možemo reći, da primjer sada smo svi klanjali jaciju. I svi možemo reći da smo uklanjali jaci. Da smo uklanjali jaci. Međutim, može li iko od nas reći da je tu jaci uklanjao sa iskrenost štugu. Da je tu jaci uklanjao sa poniznosti, sa sklušenoštju. To niko ne može reći. To je stvar Nešto što je u čovjekovom srcu. Da si iskreno došao u ima Allah subhanahu wa ta'ala. Jer ako bi čovjek rekao da je to uradio, da je to iskreno da Allah subhanahu wa ta'ala primio to djelo. Ako od nas može reći da je Allah subhanahu wa ovu našu jaciju koju smo sada kaljali. I zato, draga, vraću, iskrenost u djelima u svim dobrim djelima je nešto što je najteže ostvariti na ovom dunjalku. I zato čovjek uvijek mora da preispituje samog sebe da li je bio iskren u tom dijelu što ga je učinio. I treća stvar, jeste da to što radiš da bude u skladu sa šarijatom. Da bude u skladu sa šarijatom, sa Kur'anom i sunnetom Allahovog postanika, sallallahu alaihi wasallam. I ovdje, Za nami je ogleda opasnost novotarija. Što čovjek novatariju može biti mu'min, može činti iskreno, međutim čini nešto što nije propisu Allahu subhanahu wa ta'ala. Niti njegov posanik sallallahu alaihi wa sallam. I zato nije dovoljno da čovjek samo kaže ja sam iskren. Nego treba sada da ima znanja, da ima iluma, da zna da li je to došlo u sunnatu posanika sallallahu alaihi wa sallam ili nije došlo. I zato, draga braću, Ova stvara se ne može postići osim sa znanjem. I zato treba da znamo da ova naša vjera, da ova naša vjera nije ništa drugo nego nauka. Čita ova naša vjera jeste traženje znanja, jeste traženje nauke. Za svaku stvar koju činiš, da imaš dokaz iz Kur'ana i sunnata poslanika sallallahu alihi wasallam za ispravnost toga. Jer inače postoji bojaznost da se upadne, da se kod tvog djela ne nađe ovaj treći uslov Ovaj treći uslov, odnosno preduslov, a to je da bude u skladu sa Kur'anom i sunnatom poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam u Kur'an, u suri Muhammed. Obraćamo se i poduča je ga značenju La ilaha illa Osnovne stvari. Pa mu kaže, fa'alam anahu La ilaha illa Allah. Kaže, znaj. Znaj Muhammede Znaj da nema drugog božanstva sa Allah. Znači pogledaj, čak kad u pitanju la ilah in lala, prva je osnovna stvar, što je nešto najosnovnije, a čovjek u očini slučajeva kada je nešto najosnovnije prelazi preko toga lahko. Ovdje mu se kaže, znaj. Znači treba da znaš to, ne samo da izgovoriš, nego da to prihvataš sa znanjem. I zato Imam Bukhari, rahmatullahi aleyhi, ovaj kuranski ajed, uzao i rekao, dokaz da je znanje prije djela. Dokaz da je znanje prije djela. Ma znači, je prvo treba da imaš znanje. Da li je tu stvar ispravno činiti? Kako ćeš učiniti pa tek onda da je činitiš. Naći ispravnije je znanje nego samo djelom. Zbog čega? Upravo radi ove tri stvari. Zato što se mogu naći prvi i drugi preduslov, međutim treći, treća sada ne bude ispravno. Njedeokolko se god trudio da radiš. Koliko se god trudio da to radiš, znači nije se našo, nije se našla stvar koja je preduslov za ispravnost toga odnosno da to bude primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ostaje nam tako također ovdje da spomenemo još jednu stvar kada su pitanju dijela. A to je, draga braćo, da kao što je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje rekao koji će od vas rati najljepša dijela. Da bi vas iskušali, koji će od vas rati najljepša dijela? Čovjek treba da povede računa za uljepšavanje. Treba da povede računa o uljepšavanju svojih dijela. O u ljepšavanju svojih dijela, svojih ibadeta. I zato, posljednji sallallahu alaihi wasallam, dova koju je dobio posljednji svakog namaza, jeste Allahumma inni ala zikrike o šukrike. Allahu, pomozi me da te spominjem i da ti zahvaljujem. Wa ala husne ibadetike. I na lijepo činjenje ibadeta. I me, na što? Na lijepo činjenje ibadeta. I zato, draga vraća, pogledajte. Pogledajte kako je posljednjih sallallahu alayhi wa sallam činio svoje ibadete. Kako je uljepšavao svoje ibadete. Kako je živao svojim ibadetima. Pogledajte kako je posljednjih sallallahu alayhi wa sallam kada je obavljao namaz, kako ga je obavljao polako. Kako je namazu prilazio? Polako. Znači prilazi tom namazu. Ne priđe ono samo dođe Allahu ekbar i prišao namazu, nego prilazi polako. Staje, razmišlja pred kim stoji. Polako izgovori Allahu ekbar. Pa lako čini je taj ibadet. Preda salam. Nemo odmah da odmah izađe dodma vrata. Nego ostane. Pa zikrije, pa spominje, spominje. Spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Znači uljepšava taj svoj ibadet. I draga braćo, to je nešto što je došlo i u riječima i u dijelima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, mi danas pogledajte. Pogledajte kako mi, znači neka svak od nas pogleda sebe kao pojedinca. I neka pogleda da kažemo, danas svećinu ljudi kako prilazi namazu, kako ulazi u džamiju da obavi namaz, kako izlazi. Dalla djelašanu sačuva, ja iz dana u dan gledam, ljude prilaz, priđe namazu, pravuči se i kamet, već je možda imam izgovorio Allahu Ekber, on se smije i zafrkava, da tako kažem, sa čovjekom koji je pored njega. Znači imam izgovor Allahu Ekber, on se i dalje smije ovoga nešto udara pred sebe, udara ovoga ispred sebe, nešto dobacuje. Znači već reku, allah ekbar gdje je tu ljepota ibadeta? Kakav je to namaz? Znači, gdje se čovjek smije, ha, ha, znači u tom je, i kaže, ha, ekbar gdje da mi namazu, jedu pred Allah-u subhanahu ta'ala? Gdje tu da si svjestan pred, pred koga si stao? Da si stao pred Allah-u subhanahu ta'ala? <coughs> kaže se da je, kaže se da je, da je abidin, jedan unuk, Ali radjela ta'la anhu, da kada bi pošao da uzme abdest, da bi požutilo njegovo lice, da mu po, pobi, poblijedilo lice. Znači, dok bi uzimu abdest, poblijedio bi. I ljudi kada nas to vidjeli, znači isto čovjek od nas, znači kada mu dođe neki haber, znači nije nije uslov da mu, da, da mu dođe neka, da kažemo, neki fizički poramećaj. Da ga neko udari, da se udari, pa da onda poblijedi. Čovjek ponekad od neki, radi neke stvari, radi nekog habera, Može da pobljedi, da mu se promijeni boja na licu. I kaže da je tako bilo kod njega. Tako se kaže da je bilo kod njega. Kuzina Abidina, Ali ibn Husajna. Alija, načo se zove isto ko Ali, ko njegov deda, Ali ibn Abi Talib. Ali on Što se s tobom dešava kada hoćeš namaz doboriš? Jel ti dođe neka muka? Jeste li nešto bolestan? Pa uvijek kada uzimaš abdest, mi te vidimo kako se promijeni boja na tvom licu. Pa bi on govorio, kaže, men u kaže, znate li vi pred kim ja sada hoću da stanem? Znate li vi pred kim ja sada hoću da stanem? To ste pred Allahu subhanahu wa ta'ala. Namaz nije ništa drugo nego razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pogledaj, Allahu ekber, kažeš Allahu naimeči. Pa učiš ovo do: Fa alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yawmiddin. Ja ke nabudu wa iyyaka nasta'in, iz... ihdina. Obracaš se Allahu subhanahu wa ta'ala. Siti ayati prvi u Fatihi dolaze da se približiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Onda dolaz ihdina's-sirata'l-mustaqim u putna sa pravi put. Obracaš se Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa što izgovaraš na sejdiji, što izgovaraš na ruku, za ne اذاك قال صلى الله عليه وسلم فقد لا يتو الحديث زبيل يجمع مسلم مسوحه هو دوس من ابن عفان رضي الله تعالى عنه كاجما من ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه كاجما شبكه مسلما كاجي صلى الله عليه وسلم مهما شبكه مسلما كوم تش دوچي نماز تو است نماز فيحسن فيحسن با اون Pa on ljepša ruku'aha, a, pa pono ljepša ruku tog namaza. vohušu a ju ljepša skršanostvog namaza. vovudu Aha ju abdest tog namaza, a da mu taj namaneće biti, da mu taj namazneće prekriti, pobrisati g grehe koje je prije toga počinio. Kaže, ukoliko ne bude čini o velike grhe. vo dalike dahrekulno i tako cijelo vrijeme, i tak uvijek. Znači da taj namaz, međutim pogledajte šta je ovdje, kako poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže dođe ti namaz fars, obaviš namaz, namaz fars, fe juhsinu, kaže čovjek uljepša, neka joj poslanih alaihi sallatu wassalam samo uzme abdest, samo učini ruku, samo učini to i to, bude onako skrušeno, nego poslanih sallallahu alaihi wa sallam kaže pa onda uljepša svoj abdest, pa onda uljepša svoju ruku, pa onda uljepša svoju skrušenost. Znači, draga braće, to je ibadet. To je odnos prema Allahum subhanahu wa ta'ala, da Allah djelašanu saču. Ljudi na nas uljepšavaju svoj govor, svoje postupke, svoju odjeću. Kada hoće da dođu kod nekog svog prijatelja koji je drag, kod nekog čovjeka koji im je potreban, međutim, kada je u pitanju ibadet, kada je u pitanju ibadet, potpuno se drugače odnose. I zato oba jedna stvar, u kojoj čovjek uvijek treba da razmišlja, jeste kako da svoj svo Hoću li taj namaz obaviti samo, Allahu akbar, assalamu, reku, ratul, assalamu, idem. Kakav je to namaz pred, koj, pred koga se čovjek, malo prije nego što stupi, što rekne Allahu akbar, čovjek se šali, smije, zafrka, i onda jednostavno samo Allahu akbar rekne. Trebam reći, to nije uljepšavanje. To je jedna stvar koja je ružna i nije uljepšavanje ibadeta. I čovjek mora da ovim stvarima vodi račun. Sljedeći kuranski ajit i sura Al-Kef sa kojima ćemo se družiti, jeste 9 i ajetove Kur'anske sure. Inače, svi ovi ajeti do ovog su na jedan način, kao što smo rekli, uvod za sva ona kazivanja koja će nam doći u ovoj Kur'anskoj sure. Međutim, posebno za, da kažemo, glavno i ključno kazivanje ove Kur'anske sure, a to je kazivanje o mladićima. I zato Allah subhanu wa ta'ala u devetom ajetove sure počinje sa ovim kazivanjem a na ten način da se odvraća direktno poslaniku sallallahu alejhi wasallam. Dači direktno se obraća poslaniku sallallahu alejhi wasallam i kaže mu: "Am hasibta an ashabal kehf warqim kanu min ayatina ajaba." Sartin nisliš Muhammede. To znači on obraća ni poslaniku alejhi salatu wassalam, Da su stanovnici pečine, da su stanovnici pečine, čia su imena na ploči bila ispisana, da su to čudo među našim čudima, misliš li ti da su ti mladici, čia su imena bila ispisana na ploči? I em hasibte an ashab al-kahfi wal-raqim. Ashab al-kahfi znači stanovnici pečine. Međutim, ovde, poslje izraza pečina, ukravo se spomni izraz al-raqim. Kod islamski kod komentatora Kur'ana je došlo više mišljenja što znači ovdje izraz Raqim. Pa jedni kažu da je Raqim, da je to ime naziv doline u čijoj blizini bila ta pećina. Jedni kažu da je to bio naziv psa koji će se poslije toga spomenuti. Međutim, veliki broj komentatora na čijem je čelo Ibda Abbas radijallahu tala anhu kažu da Raqim označava ploču su znači ploču na kojoj su bila ispisana imena stanovnika tema diča o kojima se ovdje govori. Jer kao što ćemo vidjeti kasnije, da ljudi kada su god nakon što su oni probudili, nakon što su otkrili te a njihova da su taj događaj počeli nalijet. Čak su rekli na ovom mjestu ćemo uzeti mjesto da tu obavljamo namaz, da nam tu bude mesdžid. Naći o tome i posli. Pa se kaže između ostalog da su na jednoj ploči spisala, spisalo njihova imena odnosno njihog njihovo kaziva. U svakom slučaju Allah subhanahu wa ta'ala Ovdje kaže, misliš li ti da su stanovnici ove pećine bili čudo među našim čudima? Zbog čega Allah, subhanahu wa ta'ala, kaže zar misliš da su bili čudo? Normalno, zato što je samo njihovo okazivanju čudno u jednu ruku. Zato što, kao što smo o tome rekli, da je za vrijeme jednog od naroda, jednog od poslanika, Allah, subhanahu wa ta'ala, nam ne vrijeme koje poslanika se ovaj događaj desio. Jer to nije bitno. Mitno je da uzmemo i porku. Mi ti je došao jedan vjerodostojni hadis koji govori o ovom Došlo je u predajama od Ehlul Kitaba kod kršćana i židova. Kod njih se spominje u njihovih knjigama se spominje ovaj događar. I neki komentatori Kur'ana su spomenuli ta neka predanja iz njihovih knjiga. Međutim, osnova je ovdje da se zadržimo kod kur'anskog teksta. I ukoliko je nešto došlo na jeziku poslanike, da se zadržimo kod kur'anskog teksta. Sada ta druga predanja nas toliko ne interesuje. Međutim, kaže se da je za vrijeme jednog vladara, koji nije bio na robovanju Allaha, subhanahu wa ta'ala, da je bila jedna grupa mladića. Iz kuranskog teksta i riječi koja se koriste u ovom kuranskom tekstu se može zaključiti da je to bila skupina manje od deset mladića. Da je izašla i rekla, rekla jedni drugima mi više ne možemo da živimo na čemu je naš narod. Pa su rekli, hajde, idemo da se sklonimo u jednu pećinu i da tamo, da tamo ispoljavamo svoj vjer. Jer nisu mogli da robuju Allahu subhanahu wa ta'am. I otišli su u jednu pećinu i tamo su zaspali i probudili se. Međutim, u tom svom snu su ostali tri stotine godina. Allah je dao da taj njihov izlazak i da to njihovo spavanje bude čudo. I tako su ostali tri stotine godina. I kada su se probudili, rekli su koliko smo ostali. Jednu su rekli, ostali smo dani. Postali smo dio dana. I onda su izašli. I onda su rekli, hajde neka jedan od nas ode, neka donese nešto hrane. I ovaj otišao, otišao polako da i ne bi ko prepoznao. I kada su došli tamo, kada su izvadili novčanicu koju su imali kod sebe, ljudi kada su to videli. bilo im jasno čemu se radi. Jer do njih je došla vijez da je prije nekoliko stotina godina da je jedna grupa madića otišla i da je nestala. I kada sori ovaj mladić kada je došao, kada iznio tu novčanicu, ovi su propoznali da je ta novčanica stara 300 godina. Međutim tada je došlo vrijeme kada su ljudi bili, na čemu su bili poslanici. To jeste, ljudi su prihvatili isnam. Ljudi su prihvatili poziv poslanika koji je bio poznat, koji je bio poslat. Tako da su se probudili u vremenu nakaja kažemo, vremenu tevhida i vremenu imana. Njonda su ljudi došli do njih i vidjeli su vidjeli su to njihovo čudo kao što ćemo kasnije o tome govoriti. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala, znači, ovdje kaže, zar ti misliš, Mohamede, da su stanovnici pećine bili čudo među našim čudima? Allah je u ovom kuranskom majetu ne želi da negira, ne želi negaciju toga da je ovo čudo. Naravno na, da je ovo čudo. Međutim, na dunjalu koji još čuda, Allah je učinio čuda, pa zbog čega se ovome čudite? Zbog čega se čudite tome? Kako je Allah Jelalašanu mu dao da neko ostane u snu 300 godina, a mnogim drugim stvarima koje vidijete oko sebe, koja su čuda, tome se ne čudite? Da kažemo čudite, sal to vjerujete. Međutim, zbog čega nećete da u ovo vjerujete. U ovom kuranskom ajtu Allah Jelalašanu hoće da nam daje do znanja da je dunjaluk prepun čuda i da na dunjaluku ima čuda. Međutim, sve ta čuda koja Allah Jelalašanu dao, koje se i čuda, zato što su, tako da kažem, izuzetak ti nekim opštim pravilima. Ta čuda treba da upute čovjeka da ovaj dunjaluk ima svog tvorca. Jer Allah Đelešanu je, draga braćo, dao ovaj čuda da ljudima da do znanja da nije sve onako, da nije onako kako ljudi misle. Da ljudi misle da oni mogu upravljati ovim, da mogu upravljati ovim, da mogu upravljati ovim, da znaju ovo. Allah Đelešanu da ti čudo da vidiš da to nije tako. I to pogledajte. Čovjek padne sa jednog metra visine i ostane mrtav. Međutim, dok čovjek avion padne sa deset hiljada metara visine. Znate, prije rata, prije onog, kada je bio pad onog vjetovog aviona, ona svjerdesa što je ostala živa, što je ušla u kinisovu knjigu rekao da sa preko deset hiljada metara visine avion pao žena ostala živa. Zar to nije čudo? To je čudo. Međutim, anlađer lešan utjele. Čovjek u isto vrijeme padne sa jednog metra visine, razbije glavu, mrtav. Međutim čovjek padne sa deset hiljada metara visine ostane živ. I zato imate sad na onom nacional geografikom i drugim kanalima Discoveru, imate onaj emisije o padu ima aviona i tako dalje. Pogledajte, padne avion sa deset hiljada metara, padne u planine, padne ovdje Allah Đalešanu dadne da bude pojedinaca ako je ostanu živi. Da Allah Đalešanu da ljudima do znanja da nije onako kako ljudi misle. Ljudi danas misle da svemu mogu da upravljaju. Da znaju sa koliko metara se ostane živ, sa koliko metara se umre. Allah Đalešanu ti dadne čudo da, se, da čovjek osjeti svoju nemoć. Allah Đalešanu ti dadne je to čudo da čovjek osjeti svoju nemoć. I da kaže nije onako kako ja mislim. Nije onako kako ja upravljam. Nego je sve iznad svega toga ima neko koji je tvora svega I zato pogledajte, jedan od najvećih dokaza postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala, da čovjek vidi da nije on, da on nije odredio svoj život. A to je ponekad čovjek misli u Raču to, to, to, to, pa ne bude tako nego bude sasvim drugačiji. Znači vidiš da ima neko ko je odredio sve te stvari kako će biti. I zato, draga vraća, ta čuda upučuju čovjeka na Allaha subhanahu wa ta'ala. Ma čutim, danas je problem Zato što je danas vrijeme kada ljudi malo razmišljaju. Znači, danas je vrijeme kada ljudi malo razmišljaju. Ljudi ne vole da razmišljaju. Zbog čega Allah je dao ovo, zbog čega Allah je dao ovo, je da se ljudi udali od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, onaj koji razmišlja, koji koriste svoj mozad, sjeća ga to putika Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato, kada se pogledajte? Kada se pojavljiva ideja ateizma? Kada ljudi ne razmišljaju. Kada ljudi se odaju samo radit, radi, radi, Znači, potpuno se zapostavlja ta duhovna strana. Tada se pojave te ideje, ideje, ko što ideja te izma, da nema Boga. Ljudi kažu, na uzebila je tana, čovjek nas to sam od sebe. I čitave svoje živote potroše na to, na pisanju, na dokazivanju da ovaj svijet nema tvorca. I onda odjednom dođe, da kažem, na osnovu jedne e, obične činjenice, na osnovu jedne takke, tako lahke činjenice, Ti ljudi koji su ateisti, ti ljudi koji su ateisti promijene svoje mišljenje i vidi je da ne može to tako. I zato, na primjer, prije nekoliko, mislim, prije par godina, na zapadu je uh, vodeći ateista. Jedan ateista, profesor filozofije koji se zva Anthony Flew. Njega su zvali uh, ikona ateizma. Zvali su ga ikona ateizma. I moje najveće zvanje profesora uh, filozofije na svim ovim poznatim, na Harvardu, Cambridgeu i tako dalje, I u 81. godini svog života je promijenuo su, su svoje ide, ideologije. Zamislio, u 81. godini života je rekao čitav svoj život, znači smatrali su ga, zvali su ga ikona ateizma. Ikona ateizma. Najveći filozof ateista je bio Antoni Ful. Mislim da još živi. I u 81. i godini svog života nam se da kažemo jedne obične činjenice. a nećemo sada to puno ovdje ovaj. O tome govode. Na osnovu jedne činjenci koji svaki vjernik poznaje, taj čovjek dolazi, da tako kažemo, da se zbuni. I nakon određenog vremena razmišljanja, razmišlja razmišljanja, razmišljanja došao je do toga i rekao je, ja više nisam Matejista, ja sada vjerujem u postojanje Boga. Međutim, nemo se Allah djelšanu sminu da ga uputi, još uvijek negovo poimanje Boga nije poimanje Boga onako kako Allah djelšanu mm. želi da bude poimanje nego je neko pojimanje, što ja znam, čovjek ne prihvata religije, ne prihvata ovo, ali u svakom slučaju je došao do toga da ta ideja o tome da ne postoji Bog, da ne postoji neko koji stvori ovo, čovjek je nakon toliko godina provedeni u širjenju te ideologije došao je do toga da ipak mora biti nešto što je stvorilo što je stvorilo ovaj Donjalog. Ono, nešto posebno treba da obratimo pažnju u ovom kuranskom manjetu, Jeste da nam Allah djelašanuhu u sledećem ajetu, desetom majtu, kaže idh awal fitijetu ilal kahfi. Kaže kada se skupina mladića sklonila u pećinu. Allah djelašanuhu je ovdje mogao da tako kažemo. Da kaže kada se skupina ljudi, kada se nekoliko njih sklonilo u pećinu. Međutim, Allah djelašanuhu, draga braću, u ovom kuranskom ajetu, nam daje poznanja i upotrebljava taj izraz fitijetu gdje smo rekli iz oblika ove riječi u arapskom jeziku, se može zaključiti da je nije bilo do deset. Iznad ih nije bilo. Jer ta izraz, djemu mm. alo ono kille, upućuje do broja deset. Međutim, Allah Đelashanu kaže fitjetom, skupina mladića. Allah Đelashanu upotrijebi ova izraz zato što želi da nam da do znanja šta znači ibadet u vremenu mladosti. Šta znači u vremenu mladosti. I da nam da do znanja kako treba da izgleda jedna mladost. Mladost, pogledajte, Allah Đilšanu kaže, idh aval fitjetu. Kada se skupina mladića sklonila u pečin. Znači, zamislite, tog njihovog žara za vjerom, za Allahum subhanahu wa ta'ala vjerom, u nekim predanjima koje su do duše od ehlalu kitaba, kaže se da su to bili sinovi kraljeva da su muluk da su bili sinovi kraljeva. Međutim, ti sinovi kraljeva, taj Dunj-Haluk su ostavili i zamijenili za jednu pećinu. Da se sklone u tu pećinu, da tamo obožavaju Allaha, subhanahu wa ta'ala. Međutim, kada u jeku, u vremenu svoje mladosti, onda kada su bili najjačiji, kada su bili najsnažniji, i u vremenu kada je teško činiti vadit. Znači, to je srž. To je zbog čega je vrijeme Zbog čega ibadet u mladosti posebno vrijedna, draga vraća? Zato što je tada ibadet najtežej. I zato pogledajte, bilo da se radi o odlikama ili da se radi o kuđenju, spominje se zato što je taj čin u dotično vrijeme teško činiti. I zato pogledajte da poredimo dva hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallam. U jednom hadisu posanih sallallahu aleyhi wa sallam, oba dva hadise zabilježen muslim od Abu Hurairi radi Allah ta'ala anhu, u jednom hadisu Allah posanih sallallahu aleyhi wa sallam, kaže seba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, javme la dhilla illa dhilla. Kaže sedmorica, ljudi, sedmorica. Allah, jalla šanuhu, će istaviti u svoj hlad na danu kada ne bude hlada osim njegovog hlada. Ovdje se govori o sudnjem danu. Je kosto nam je došlo, od isme poslanika sallallahu da će na sudni danu da će se sunce toliko približiti da će ljudim da će ljudi toliko biti u znoju da će nekom je znoj biti do članaka, nekom je do koljena, nekom je do pasa, nekom je do grla, nekom je do usana, neko će se dušiti u tom znoju, sveсходno svojim grijesima. Međutim u tom danu koji je tako opisan u vjerodostojnim Allahu Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Posanika sallallahu alaihi wa sallam kaže da će sedam kategorija ljudi, sedam, pa ste ne više ni manji, nego sedam kategorija ljudi da će u tom danu biti u hladu. Da će im Allah dželašanuhu napraviti i dati hlad dok će drugi ljudi biti u stanju koje smo malo prije spomenu. Sedmorica ljudi. Koji su te koji je ti sedam kategorija? Prvo posljednik sallallahu aleyhi wa kaže el imam ila adil. Kaže pravedan vladar. Pravedan vladar. Druga osoba je šabun. Naše'a fi ibadatillah. Mladić. Mladić. Koji je svoju mladost proveo u ibaditu. Mladić koji je svoju mladost proveo u ibaditu. Zatim se poslije toga još spominju kategorije. Pa se kaže... Čovjek čije je srce bilo vezano za mesčid, dvojica ljudi koja su se zavolila, sreli se, Allaha radi i rastavili se, Allaha radi, čovjek koga je pozvala ugledna žena na blud, on rekao ja se bojim Allaha, čovjek koji je davao sadaku svojom desnicom, to krio, to je se hoće da se toliko je krio da mu lijeva ruka nije znala šta mu dijeli desna ruka i čovjek koji je u samoći spomenu Allaha subhanahu wa ta'ala pa njegove, njegovo e, suzemu poteklo. U samoći spomenuo Allah, pa mu suze potek. Traga brećo, brate, pažnju, da kažemo na samo prve dvije kategorije ljudi. Pravedan vladar, mladić koji je odrastao u Ibadetu. Vladar, vladaru je vrlo lahko da bude nepravedan. I vrlo lahko mu je da griješi. Jel tako? Međutim, ovdje, znači, teško je biti pravedan vladar. Baš čovjek da bude pravedan, vladar da bude pravdan teško je. I zato pogledajte i historiju. Svejedno, da kažemo islamsku istoriju ili zapadnu istoriju, znači uvijek od toliko vladara izvoji se jedan vladar, od nekoliko desetine vladara izvoji se jedan vladar za koji se kaže bio je pravedan. Pa znači čak od nas u našoj islamskoj istoriji. Kaže se, posebno se ističe, omarib nam dolazi kaže se bio je pravedan. Pa se poslije toga izvoji u ovom periodu, ovaj je bio pravedan. Znači od nekoliko njih uvijek ističe se jedan po svojoj pravednosti. Zato što su u većini slučajeva vladari I to je teško. U isto vrijeme, ovdje vidimo, posljednik sallallahu alayhi wa sallam kaže, šabu nešefi ibadatillah, mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, draga braćo, zato što je veoma lahko da čovjek u svojoj mladosti se oda grešenju. I u tom vremenu grešenju ide od ruke. Znači, čovjek je tada jak, snažan, može da svoju snagu i energiju koriste gdje god hoće. I tada, vrlo lahko, gresom idu od ruke. Međutim, kada je čovjek star, idu li tada grijes od ruke? Ne idu. Ide li čovjek kada čovjek ostari da zinaluči? Okreću se žene za starijim čovjekom? Ne okreću se koliko se okreću za, za mladim čovjekom. Da li star čovjek može da učini to? Ne može koliko može da učini mlad čovjek. Nema tada kuvata, nema tada snage. Međutim, upravo radi te činjenice, radi te težine, a vlađa lešanu je i badet u mladosti dao je posebnu I Isto kao što je, na primjer, e, i badet uopšte, za mladog ili starog čoveka, u vremenu kada su ljudi odani fasadu, znači ne toliko je da ređi da posanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, kaže, ala ibadetu fil hađi ka hijjratin ilaje, kaže, ibadet u teškim vremenima je poput hijjre meni. Ibadet u teškim vremenima, verodosna hadis posanika alaihi salatu wa sallam, ibadet u teškim vremenima je poput hijjre meni. Znate li šta je značilo? U vremenu poslanika, za vremenu poslanika alaihissalatu wasalam, ko učini hijjru poslaniku sallallahu alaihissalatu wasalam, ko napusti to i to mjesto, pa ode poslaniku alaihissalatu wasalam, ostavi svoju domovinu, ostavi svoju porodicu, ostavi svoj metak i dođe onoliko, pa se samo što može podijeti na sebe, i dođe u Medinu, u grada alahu poslanika alaihissalatu wasalam. Allaha radi i kaže, Allaho poslanike, ja sam došao tebi da vjeruje mu tebe, da bude musliman i da ispolja man svoju vjeru, a ostavio sam sve za sebe. Što je to značilo? I za Allah subhanahu wa ta'ala na koliko mjesta u Kur'anu kaže oni koji vjeruju i koji činje dobra djera u allazine hađaru jahedu, i koji čine hijru, koji su činili hijru i koji se bore na Allahovom putu. Na koliko mjesta Allah djelašanu uz borbu na Allahovom putu spomni hijru. I za to i badet u tom teškom vremenu. Jer koliko lakše činti badet kada su svi muslimani, kada su idu Nećeš vidjeti još u džami, babi ti kaže hajde u džami, majka te čera hajde u džami, brat ti kaže hajde u džami, ovaj ti kaže što te nema u džami, ovaj ti kaže što se uradi, ovaj ti kaže što nisi ovo uradi, oko tebe sredina mašala. To je blagodat to da Allah je kome Allah podari da u takvom vremenu živi. Gdje se god to kreneš džamija, džamija možeš u pijamiju otići da klanjaš. Međutim, sada kada ni je tako, kada hoćeš dođe još u džami, babi ti kaže što je u dž majke ti kaže što što džami, ovaj ti kaže budala si, ovaj ti kaže vako, ovaj te poziva hajde ovom haram, hajde te poziva ovom haram, hajde ja ovom haram. E tu pogledajte kolika je, kolika je da ređako u tom vremenu čini badan. A to je kao hijra po saniku sallallahu alaihi wasallam. I zato, draga vraću, tolika nagrada dolazi radi te poteškoće koje se tada nalazi. Isto ako što u, u drugom hadisu koje ćemo ovdje porediti. Osanih sallallahu alihi wasallam kažu, tr, kaže trojica ljudi trojica ljudi Allah džel lešanu u nasunjem danju u njih neće pogledati niti će ih očistiti i njih kaže čeka elim, njih čeka bol napatnja trojica ljudi oni su također bili u jednom teškom položaju kao s trebali da čine ono što čine i zato dolazimo velika kazna Allah džel lešanu im se nasunje danu niti će im se obratiti niti će ih pogledati, niti će ih očistiti i dolazi im bolna kazna. Koja tri, Koje je sto tri kategorije ljudi? ka Prva kategorija, šejihun zanim. Star čovjek. Starac koji izi naluči. Starac koji izi naluči. Znači, starac da počini izi naluči. Znači, to, to nije lako. Znači, tu čovjek treba hem da ima kuveta, hem da smogne kuveta, hem da smogne kuveta da nađe. Sačim će to počiniti? Znači, star čovjek. Mađutim, on je uložio trud. On je uložio trud. I zato dolazi taj njegov grije na posebno mjesto. Druga kategorija jeste, kaže, melikun kedzabon. Kaže, kralj, odnosno vladar koji laže. Znači, što treba vladaru da laže? Znači, vladar može da nalaže. Vladar je vladar, vladar. on je kralj. Mađutim, on, znači, uloži maksimalan trud i hoće da laže. Naci, ni onica koje je potrebe, nego to hoće da u tome uživa i samo laže, laže, laže. I treća kategorija kaže Ajlun mostekber, kaže sirmah koji je ohom. Sirmah treća kategorija sirmah koji ohom. Naci, čovjek koji je bogat pa hoğlu, hadi donekle. Donekle je razumljivo. Naci, njemu ne treba tako da kažemo nešto posebno da se on oholi. Naci, vrlo lako mu je tada da bude oh. Maćuti, in čemu koji sirmaš? I pre svega toga hoće da se okini, okiti to negativno osobino, on treba baš da se napati da bude oho. Znači imamo fukara, jednik nema ništa, međutim, kada priča ti bi rekao, kada ide ti bi rekao, kada govori ti bi rekao, međutim, jednik miski, nema da za sebe ništa nema, da nahrani svoj čeljak, međutim, u svemu tome je oho. Međutim, i on je uložio poseban napor i trud da dođe do tog grija. I zato, draga brača, i nagrada... I kazna bivaju shodno jačinitog trude da se dođe do toga. I zato ovdje da se vratimo. Zato je ibadet u tom vremenu. Zato je ibadet u tom vremenu. Zato tu ima posebnu odliku. I zato zahvalite da zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ana što nas je učinio mladićima. Što nas je učinio mladim ljudima koji su da zvali Kur'anu i sunnatu Fasanika sallallahu alaihi wa sallamu. I onda sva ljudi koji pozivaju Kur'an i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve Jer danas je lahko. Da ve, nas mi većini nas je bilo lahko, da čini vas bi bilo lahko da smo negdje i da se negdje na nekim drugim mjestima gdje su so ljudi od atigrijesma, među tim čovjek treba da smogne snage. I zato pogledajte koliko sva koliko išetam napada čovjeka kada hoće da dođe na neko ajdul mjesto. Koliko ljudi kaže dođe, joj halal nisam mogao da budem na dersu. Dobro, zmiš, je ovo što nisi mogao da budeš na prošlom dresu. Međutim, čitavu dana ti svaki put kad, kad nisam mogao radi ovog da dođe na dres, nisam mogao radi ovog gdje dođe na dres, ovaj put, ovaj reka, ovaj put mi zabolio stomak, ovaj put mi bila muka u želucu, ovaj put. Znači, subhanallah, znači, e, toliko stvari oko čovjeka koji hoće da otežaju čovjeku put da dođe do nekog hajra. I radi tog truda koji ti uložiš, Allah subhanahu ta'ala ti posebnu nagradu, posebnu nag I draga braćo, ova skupina mladića, Allah je lošanu kaže, awa, awal fitjetu, kada se skupina mladića sklonila, ovi mladići su, draga braćo, učinili hijđru. I smo ovdje spominjali sada, ovi mladići su učinili hijđru. Znači, znamo mi kada se kaže hijđara, potim podrazumijevamo šta, odma mislimo neko uputovanje. Jer znamo u siri Božeg poslanike imamo putovanje kada su ljudi iz Mekije putovali u Medinu. Međutim, hijra nije samo putovanje. Nije uslov da odeš nek u drugo mjesto da tamo živiš. Može čovjek učiniti hijru da kažemo s mjesta na mjesto da je razlika između ta dva mjesta 10 metara, 2 metra, 3 metra i tako dalje. Jer šta je hijra? Hijra je napuštanje sredine, napuštanje sredine gdje se griješi i gdje se vjera ne može ispoljavati ka drugoj sredini gdje čovjek može da ispoljava vjeru i gdje se ne griješi. To je definicija hijra. Napuštanje mjesta i sredine. I zato su prvi muslimana puštali meku, nisu mogli da ispolje, ispolje vjeru i dolazili su u, dolazili su u Medinu. Međutim, po sanjih sallallahu alaihi wa sallam u hadisku koji je zabilio Žimam Bukhari u sonu sahivata Abdullah ibn Amra nam je dao jednu, da kažemo, preciznu definiciju hijjre. Preciznu definiciju hijjre jer svi mi možemo da razumijemo značenje toj hijjre i da sprovedemo to u praksu ukoliko smo u takvoj poziciji. A to je da po sanjih sallallahu alaihi wa sallam nam daje tumačenje riječ muhađer, onaj koji čini hijjru. Pa kaže po sanih sallallahu aleyhi wa sallam wal muhajiru man hajira ma neha allahu aleyhi kaže o muhajiru učinio hijiru je onaj koji ostavi ono što je Allah zabrani muhajir onaj koji ostavi ono što je Allah jala šanuhu zabrani pa sovi i mladici samo jedno počin toh ma blizu niho boh mesto napustili to mesto desu ljudi greši gdje su bili odati kriješeni. Ocišli samo da kažemo nedaleko tu do jedne pećine i, tijet, i tu se sklonimo. Ali su ostavili ono što Allah Jelala Šanohu zabranio. Čovjek danas može da radi u jednom lokalu i da radi s onim što je haram. Da odje samo lokal pored. Zidi možda dijeli, metar jedan ili 2 metra ili 3 metra i da nađe tamo halal posao i da to bude njegova hijan. Čovjek možda ne treba ni da odje nigdje. Međutim, bio je u jednom društvu. Izlazi u grad sa jednim društvom koje nije bilo odato pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Nego je uvijek zezancija, uvijek je šala, uvijek je govor od dunjalu, uvijek je govoro haramu. Čovjek da ostavi to društvo i da nađe drugo društvo koje je spominjao Allahu subhanahu wa ta'ala. Društvo koje pomanže jedno drugom na pokornosti. Tad čovjek je učinio hijjru. Tad čovjek je učinio hijjru. I zato hijjra Nikada neće prestati. Pošto oni kaalihi salatu ve selam alejkum la hijra ba'd al-fatra. Nema hijra posle osvojenja Mekke. Misli se nema hijre iz Mekke. Mekka će do sudnjeg dana ostati muslimanska. Međutim hijra propiz hijre ostaje do sudnjeg dana. Do sudnjeg dana ukoliko se muslima nađe uz državi u gradu, u selu ili u društvu ili na mjestu gdje se čini ono sačim Allah dželle nije zadovoljan, njemu je obaveza da napusti to mjesto. Iz zato, draga braćo, Ko što su prvi muslimani učinili tu hijjru iz Mekije u Medinu. Ko što su ovi mladići učinili hijjru u tu pećinu. Čovjek iz svega toga treba da vidi. I da smogne snage. I da on učini hijjru ako je potrebno da učini hijjru. I da kaže moja hijjra da ostavim društvo. Koje me odlače od Allaha subhanahu wa ta'ala. Moja hijjra ako su oni mogli da ostave svoj metak. Da ostave svoj metak. I svoju zemlju. I svoje ovo. I svoje ono. Radi Allaha subhanahu wa ta'ala, zašto ja ne mogu da ostavim poso koji je vezan za haram i da se strpim i da nađem drugi posao koji je halal. Pa makar plaća bila da kažemo malo manja. Znači možda 100-200 manje, ovi su ostav, ostav, ostav, ostav, ostavljali sam svoj metak, zašto da ja ne ostavim jedan dio plaće manje ako će to biti radi zadovoljstva? Radi zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači ta hijra ostaje sve do sudnijih dana. I zato pogledajte... Kako je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam dao definiciju hijre? Wal muhađru man hađara ma neha Allahu anhu. Onaj koji ostavi, onaj koji se kloni onoga što je Allah djela šanu zabrani. I draga braćo, po imanju hijre, i razumijevanju hijre, i razumijevanju ovim događajima, mora da bude naša svakodnevnica. Jer koliko puta čovjek se nađe u prilici da nema snage i kaže to je ječe od mene. Ječe od mene ne mogu. I ponekad je subhano to tako. Pa je nešto jače oč čovjeka, kaže, ne mogu jeći ja odme, ne mogu da ostavim tog svog prijatelja, drag mi je. Znam da mi da me odvra, odvrać, odvraća odraća od Allaha, znam da me odraća od haira, al ne mogu. Jeći ja od mene da uradim to i to. Jeći ja od mene da uradim to i to. Međutim, ako čovjek ne bude imao, ne bude imao faktora koji će ga ojačati, nikad to neće ostaviti. Međutim, druženje sa ovakvim događajima, sa kuranskim događajima I događajima i Sirija poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, daju čovjeku, daju čovjeku tu snagu da to ostavi i da se približe Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer svaki put kada čovjek, svaki put kada čovjek, to ćemo vidjeti iz ovog događaja. Ovaj, Allah je dao da je ovaj događaj taki, ukazivanjem ovim mladićima, da možemo izlačiti pouka i poruka. Na desetine, da ne kažem na srtini. Da razmišljamo, znači sve što više budemo razmišljali o ovom događaju, Svišete ćemo vidjeti pouka i poruka. I pogledajte, ovim vam se skođebi. Smoli su te snage. Allahu jallahu anhu molakšu. Allahu jallahu anhu molakšu. Izeto svak ko učini korak prema Allahu, Allahu jallahu anhu će molakšu. Izeto kutsi hadis, ovaj hadi dobro zapamtite. Je reko poselih salallahu alejhi sallam, Allahu jallahu kaže, "Vam ko atani maš in atituhar Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Onaj kome dođe pješke pieš, Kome se približava pješke Ja ću mu se približiti trčić te Znači pogledajte subhanahu la izraza Kome se približi pješke Ja ću mu se približiti trčić te Ja ću mu doći u žurbi Znači Allah subhanahu wa ta'ala Znači malo o tebe Allah je, lašanu, Allah blagodat, je puno veća od tvog truda Ti malo daj Allah će puno puno više Dati tebi svoje blagodate Svog rahmeta, svoje milosti aljem treba da ima i da smogne snage da uradi jer kaže vam znači ovo je jedna velika stvar dosta puta čovjek kaže ne mogu to je jači od mene međutim družeći se sa ovakvim stvarima čovjek će smuci snage čovjek kaže ne mogu jače ne mogu da se odazovem ezan Allah dželal sanu sačuva čovjek čuje ezan međutim ne može da se odazove kaže radi radi radim ne mogu vidi da je to harama. ne mogu da se odazovem međutim ko se druži Sa ovakvim stvarima imat će snage. Allah će, će mu dat snage. I, I smogim snage jedan put. Allah će, će ti sljedeći put. Sljedeći put ima olakšati. Ali trebaš da smogne snage. Zato molim Allah da nas se smuluje. Da nam oprosti. I da učini da ovakvi događaji ostavljaju traga na naše srce. Da ostavljaju traga na naše srce. Ako da sljedeći put nastavljamo s druženjem. Ako bude da ćemo o jednoj također bitnoj stvari. Znači stvar u i nije spomenuta. Kuranski majite A to je šta je natiralo šta je natiralo ove madiče da ovo učine. Natirala ih je vjer. Među tim ovim madičima da nisu imali jakog osmunca na Allaha subhanahu wa ta'ala bili i kada ovo učinili. Da nisu imali ničega što se zove tevkel. Što se zove oslanjanje na Allah subhanahu wa ta'ala. Što je potrebno u stvarima o kojima sada govorim. Kada čovjek hoće da ostavi nešto što je, kaže pa šta će Oslon se na Allaha i ostavi. Allah će te otvoriti vrata svoje milosti. Ovi mladići da nisu imali oslonce na Allaha subhanahu wa ta'ala nikada ne bih učili. I zato Allah šanu, nas uči da treba da imamo jako oslonac na Allah subhanahu wa ta'ala. I da se prepustimo Allahom. Da se prepustimo Allahu onako kako Allah šanu, od nas hoće da bude. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smuluje i da nam oprosti i da nam ulača naše druženja sa... قرآن سكيم آية كزيبان ما يقول قولي هذا وإستغفر الله لي ولكم فاستغفروا